Alam tara ila rabbika kayfa madda al-dhilla walau sha'a alaj'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila Ye, wani jinsi mola wako mlezi anavyokitandaza kivuli na angelitaka angelikifanya kikatulia tu kisha tumelifanya jua kuwa ni kiongozi wake. Tumqabadhnahu ilayna qabdan yasira. Kisha tuna kwetu kidogo kidogo. Wa huwa alladhi ja'ala lakumul layla libasan wan nawma subata waja'alanhaa harun ndiye aliyokufanyeni usiku kuwa ni vazi na usingizi kuwa mapumziko. Na nakakufanyieni mchana nikufufuka wa huwa alladhi arsala arriyah bushran bayna yaday rahmatih. wa anzalna minas samai ma'a tahtura na ndiye anezituma pepo kuwa bishara njema kabla ya rehema yake na tunayateremsha kutoka mbinguni maji لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنَسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا إِلَى قَاهِرَةٍ تُحْيِشُ نِجِّي الَّذِي na tuwanyweshe wanyama na watu wengi tulioaomba. Wa laqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa abaa aktharu an-nasi illa kufura. Na kwa yakini tumeisafirifu kati yao wapate kukumbuka lakini watu wengi wanakataa ila kukufuru wala mushinna labaathna fi kulli qaryatin nadhira na tungelitaka tungelipeleka katika kila mji monyaji fala tuti alkafirin wajahidahum bi jihadan kabira basi usiwatii makafiri apambana na nao kwao kwa jihadi kubwa wa huwa alladhi maraja albahrain hadha adbun furatu wa hadha milhun ujaj wa jaala bainahuma barzakhaw wa hijran mahjura na indi alizipeleka bahari mbili momno, na na akaweka baina yao kinga na kizuizi kizuiaacho huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira naindi aliyemuumba mwanadamu kutokana na maji akamjalia kuona nasaba na, na ushemeji na mola wako mlezi ni muweza wa yaabudu namindun illahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa kana alkafir ala rabbih dhahira na wana yaabudu badala mwenyezi Mungu yasiyuwafa wale yasi na kafiri daima ni msaidizi wa kumpinga mula wake mlezi. Wa ma arsalnak illa mubashiran na asi, ila kuwa ni mbashiri na monyaji tasalukum alayhi min ajrin illa man sha'a an yattakhidha ila rabbihi sabila Sema, kumu'mbieni ujira juwake ila atakai na shik injia kwa mola wake mlezi watawakkal ala alhayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdih. وكفى به بذنوب عباده خبيرا نمtegemee aliyehai ambaye hafi na umtukuze kwa sifa zake na yatosha kwake kuwa yeye ni mwenye khabari za dhambi za waja wake alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wama baynahuma fi sittati ayamin thumma stawaa 'alal 'arsh Ar-Rahman fas'al bihi khabira mbingu na ardhi na viliomo ndani yake kwa siku sita kisha akatawala juu ya arshi Arrahman, mwingi wa rehma uliza habari zake kwa wamjiwae wa idha qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man arrahman lima ta'muruna wazadahum nufura na wanapoambiwa wao husema ni nani arrahman je yeah, tumsujudiye unaitwa wewe tu na huwazidishia chuki Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha ila Allah. Tumesimamisha dalili za tauhidi upweke wa Mwenyezi Mungu za kuongoa wenye akili Hebu kiangalia kivuli Mwenyezi Mungu amekitandaza na kakifanya kimetulia mwanzo wa mchana kisha tukanipeleka jua likaondoa pahala pake kwa mkako wake likawajua ni kama linaongoza kivuli bila jua kivuli kisingele likana na lao Mwenyezi Mungu angependa Angeli kifanya kivuli kitulie vile vile ni ya watu na yakaharimikia ya maslaha yao na mambo yao je ni jinsi wako mlezi yanavyokitandaza kivuli na angeli angelikifanya kikatulia tu kisha tumenifanya jua kuwa ni kiongozi wake aya hii inadhihirisha hima ya muumba na uwezo wake kwani kutandaza kivuli kunaonyesha mzunguko wa dunia na kuinama kwa sumari kati ya yani eksis wake na lao kwa ardhi yaani dunia tulia tu haitaharaki kulizunguka jua na pia ikawa haizunguki mwenyewe kwa wenyewe juu ya msumari kati wake, basi kivuli kingelitulia na mwako ajua ungenilpiga juu ya nusu ya dunia na nusu ya pili ikabaki ni usiku moja kwa moja hayo yangeleta jina kubwa za baridi na joto na yangelekea kutoweka uhai kabisa katika dunia na kadhalika ingelikuwa hii ni hali ya dunia basi kivuli kingelitulia na haya pia yankatokee ikiwa muda wa kuzunguka ardhi juu ya msumari kati wake ndio muda ule ule muda wa kuzunguka kwake juwa. yani siku moja ikawa sawa na mwaka mzima lakini hapanaweza kufanya hayo isipokuwa Mwenyezi Mungu haya licha ya kuwa kivuli nafsi yake ni neema miongoni mwanaeba za Mwenyezi Mungu na la Mwenyezi Mungu aliviumba vitu vyote vya penyeza mwanga transparent kisingeli kuwapo kivuli na vitu pata fursa ya kuwapo ambavyo vinahitajia kivuli. Na kukiondoa kwetu kivuli ni kwa taratibu kwa kipimo. hakukuwa kwa mara moja na katika hayo yapo manufaa kwa watu na katika ishara za tauhidi ni kuwa tumeufanya usiku ni stara kwa kiza chake ndani yake wanaidia viumbe ukawazunguka kama inavyozunguka nguo kwa mwenye kuivaa na tukawatengenezea malazi kawani wa pumziko kupumzika na machofu na kuangaza wajua wanaziduliwa watu watafute maisha yao na riziki zao na yeye ndiye alizifanya pepo zimtumikie Zika mawingu wingu nawe yakabashiria watu itakuja mvua ambayo ni rehema itokayo kwake kuendea wao na hakika sisi tunateremsha kutoka mbinguni maji safi yanayosafisha kuondoa najisi na uchafu na tunateremsha kutoka mbinguni maji safi katika aya hii tukufu Mwenyezi Mungu anawasimbulia watu kwa kuateremshia maji yaliyo safi kutoka mbinguni Naya na hii inafahamisha kuwa maji ya mvua katika asli ya kuumbwa kwake ni maji safi kabisa. Na juu ya kuwa baada yake na beba taka nyingi katika anga lakini bado yamu katika daraja ya usafi. Tunejereem mvua kwa sababu makulima yapate na kukua na ardhi ipate kufufuka baada ya kufa kwake na wanyweshwe watu na wanyama walioundwa. Na hii kurani tumeibainisha na tumeiswarifu tumeifanya ili watu wamkumbuke mula wa umlezi na wawidhike na watede kwa mujibu wake lakini wengi wa watu wanakataa zipokuwa ukafiri na enda tu na lao kuwa tumetaka basi tungenimpeleka muonyaji kwenye kila mji basi jitahidi na wito wako na wacha maneno ya makafiri na tupili mbali wanayaleta. Naendelea na kulingania kwako kwa, kwa haki na kufikisha ujumbe wa mula wako mlezi na wao wakiupinga wito wako na wakawafamia waumini basi wapige vita na kwa hayo pigana jihadi kubwa na Mwenyezi Mungu ndiye aliyezendesha bahari mbili bahari ya maji matamu na bahari ya maji chumvi na akafanya njia ya kila moja inakaribia na nyingine na juu ya hivyo maji yao hayachanganyikani hiyo ni nema na rehma kwa watu. Naye ndiye hazispeleka bahari mbili, hita mmo na hi ya chumvi chungu. Na akaweka baina yao kinga na kizuizi kizuiacho. Yamkini haya hii na sheria nema ya Mwenyezi Mungu kwa wake kwa kutochanganyika maji ya chumvi. Yanayopenya kutoka baharini kwenye miamba ya karibu na mambao na maji matamu yanayopenya kutoka bara yasichanganyike kwa ukamilifu na hali nayo na yanakutana matamu yanakuwa yako juu ya maji chumvi kama kwamba baina yao pana kinga kinachozuia haya, haya na haya na kizuizi kizuizi cha ya cho ya nikizuizi chembamba tusijawa kukiona Nahaya si tu bali ipo kanuni madhubuti nayo hukumu uhusiano haya na ya hukumu kwa maslaha ya wanadamu wanauka katika maeneo hayo na maisha yao yanategemea kuepwa hayo maji matamu kwani imethibiti kwa tabaka ya maji matamu yaliyo juu uzidi unene wake kwa mujibu wa kuzidi usawa ni yani level wa bahari kwa mpango maalum hata inakuwa yeyemekana kina kila mwisho cha maji matamu ambayo mkinika kuyapata kwani hiyo ni sawa sawa na kadri yaاختilafu baina ya usawa wa ardhi na usawa wa bahari mara mbili na Mwenyezi Mungu ndiye aliiumba kutokana na manii wa watu na ya wanaume na wanawake waliohusiana kwa nasaba ya kuzana na kohemeji wa koana na Mwenyezi Mungu ni muweza kwa atakayo kwani kwa hiyo hiyo mali ameumba namna mbili mbalimbali. Na baada ya shara hizi zenye kuonyesha kuwa Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye anestai kuabudiwa na kwamba hapana Mungu isipokuwa yeye wanatoka kikundi cha watu kuabudu masanamu yasiowafaa wala kuadhuru. Na hawa kujua kwao haya wanamsaidia shetani na yeye yanapoteza. Basi hao inakuwa wanasaidiana katika kuipinga haki ambayo Mwenyezi Mungu anawaytia. Na yewe Nabii huna jukumu ila kufikisha hayo uliyotumwa basi, na kuwabashiria pepo wa uamini na kuwahofisha makafiri kwa haya watu ya kuta. Baada hayo huna jengine lolotakiwa. Nawaambie hakika mimi sitafuti kwa huku kuitiene mufu toislamu jira wote wala malipo. Ila utakalo ni mwongoke na mwifuate nje ya haki mreje kwa Mola wenu mlezi na katika mambo yako mtegeme Mwenyezi Mungu aliye hai ambaye hayumkini kufa Na namtakase namtukuze kukuzisifu neema na zake na waachilie bali walio toka kwenye njia kwani Mwenyezi Mungu wa vyema na atawalipa kwa zao. Na Mwenyezi Mungu ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi na vilio baina yao kwa siku sita. Naye ametawala juu ya arshi, kitajenzi, cha ufalme wote na madaraka yake yanaenia kila kitu. Na yeye ndiye ye, mwingi wa rehema, Arrahman. Na ukitaka lolote katika sifa zake muulizi ajua hata kujibu. Naye ni Mwenyezi Mungu, Mwenye hikma. Ambaye ameziumba mbingu na ardhi na vilio ndani yake kwa siku sita kisha akatawala juu ya arshi ar-rahman ar-rahim wewe habari zake kwa mjuaye Hizo siku sita ni usemi wa Mwenyezi Mungu mtukufu aliyetukuka kueleza wakati na yeye ye, mtukufu ndiye mwenye kujua zaidi kipi moja hiyo siku na kupanda wa elimu za sayansi kazi ya kuumba ulimwengu unahitaji kupita vipindi na viungo mbali, mbali. Na mbingu na ardhi na viliomo ndani yake ni ishara ya viumbe vyote vya mbinguni nyota najua, sayari miezi mavumbi gesi zalamu na mbalimbali, na ni sharti yani inaji na vyote hivyo hey, vinavyofanya ndio ulimwengu wa dunia na angani. na kwa kuupanga ulimwengu wote yaani umbaji wote kwa tafsili ya ukamilifu inayokusanya kila kitu ndio inaweka wazi utawala wa Mwenyezi Mungu subhanahu ya ulimwengu kwa jumla na kwa tafsili uliza habari zake kujuaye katika kifungo hichi cha aya hii Tukufu pana uongozi wa kisayansi kutoka na, na Mwenyezi Mungu kuonyesha dharura ya uchunguzi na utafiti wa mambo yanayoonekana ya uumbaji ya na mipango yake tuangalie ndani ili tujue siri za uweza wa Mwenyezi Mungu katika kuanzisha huu ulimwengu na wakiambiwa hawa makafiri Niyakeeni ar-Rahmani munjua Wa waosema nani huyu ar-Rahmani sisi hatumjui hata tumsjudie basi tukufuate amri yako tu na wanazidi kuambali na kutengeka na imani